Pe 20 iunie 2012, Adrian Năstase, fost premier în perioada 2004, a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu executare în dosarul Trofeul Calității. Dosarul a avut legătură cu strângerea ilegală de fonduri pentru campania lui electorală din 2004, când candidase la prezidențiale din partea PSD. În timp ce era așteptat de polițiști pentru a fi dus la închisoare, Adrian Năstase s-a rănit ușor cu un pistol, aparent într-o tentativă de sinucidere. A fost dus la spital, iar printre primii care l-au vizitat a fost Victor Ponta, premier la acea vreme. Am vrut să văd cum se simte un om aflat într-un necaz. Nu am comentat și nici nu pot să comentez decizii de justiție, dar nu puteam să stau acasă fără să văd ce, ce face și cum se simte. Mă gândesc dacă domnul Băsescu e fericit acum. Adriana Stase a fost eliberat condiționat anul următor în martie, la începutul lui 2014, însă a revenit în penitenciar după ce a fost condamnat la 4 ani de închisoare cu executare în dosarul Zambacian pentru luare de mită și șantaj. A mai făcut 7 luni de pușcărie. Justiția i-a interzis lui Nastase să fie președinte de partid și să fie ales în funcții publice până în 2022. Pe 20 iunie 1990, Ion Iliescu a depus jurământul ca președinte al României. Se întâmpla la doar câteva zile după ce minerii devastaseră capitala, iar Iliescu le mulțumise pentru efort. Jur credință poporului român, idealurilor sale de libertate și prosperitate. Jur să respect legile țării, să apăr democrația... Ceremonia a avut loc la TNU român și a fost pentru prima oară când un președinte liber ales al României a fost învestit în funcție. El câștigase primele alegeri libere la 20 mai cu peste 85% dintre voturi. Românii l-au mai reales în această funcție încă de două ori, în 1992 și în 2000. Pe 20 iunie 1975 a fost lansat în Statele Unite filmul Fălgii, un thriller regizat de Steven Spielberg despre un rechin monstru care bagă spaimânt turiștii dintr-o stațiune americană. There is a creature alive today who has survived millions of years of evolution without change, without passion and without logic. It lives to kill. A mindless eating machine Eating machine? Deci o mașină de mâncat, It ca noi! Da. <laughs> <laughs> <laughs> și fără minte! Filmul lui Spielberg a bătut recordul de încasări la vremea lui, titlul pe care l-a deținut 2 ani, până în 1977, când locul a fost ocupat de Războiul Stelelor, domnul Zafiu, v a, -a notat? Tare, tare de tot! Pe de altă parte, Fălci a pornit moda așa numitelor blockbuster de vară și a fost foarte bine primit și de critică. În același timp, i-a lansat cariera lui Spielberg, care avea atunci doar 27 de ani. Acum 50 de ani, pe 20 iunie 1969, David Bowie a înregistrat într-un studio din Londra una dintre cele mai cunoscute melodii ale sale, Space Oddity. Cântecul inspirat din filmul, de filmul Odiseea Spațială, regizat de Stanley Kubrick, spune povestea lansării în spațiu a unui astronaut de ficțiune, Maiorul Tom, personajul avea să revină în alte cântece de succes ale lui Bowie. Space Oddity a fost prima lui melodie care a ajuns în clasamentul britanic și a fost lansat într-o vreme în care interesul publicului pentru călătorii în spațiu era foarte mare. De altfel, americanii au ajuns pentru prima oară pe lună, la câteva zile după lansarea melodiei lui David Bowie pe 20 iunie 1949 s-a născut cântărețul american Lionel Richie la Mulțean, celebru în anii 70 și 80 pentru baladele de dragoste pe care le-a interpretat. El a devenit cunoscut mai întâi ca membru al trupei de Commodores, apoi a avut succes și ca artist solo. De ce rzâm? Ce zis la Mulțean Ai Lionel din La Mulțean. Păi să da, te bucure, un um? păi, ce mai știe cineva de el acum? De Lionel Richie? Îi, da, îi spune cel mai mare radio din România la Mulțean, băi Lionele. -auzi. All Night Long, primul loc în topul american, influențe latino. Ricci a nu -l recunoscut, l-am dat că unele dintre versurile africane, precum Jumbo Jumbo, pe care le rostește în piesa asta, sunt de fapt cuvinte fără sens inventate de el. Ar fi vrut să aibă și versuri în altă limbă, dar n-a mai avut timp să caute translator, să înțeleg așa ca băgat de la el bagă mare, maestre.